Bon, nik errozaten, alapidia uh, Espainiakoan dut, mendizarrek aldean. Ah, telefona ez tapazten? Telefona ez tapazten, uh, guneka ardien gu, alapidian, argun gune gutitan, aldiz behietan, ek apalotot uarte gaine, erten dakote mendia, han batez. Mm -hmm. han batez. Bon, eta hori ond, departamentoak proposatu duelaik, laborantxagamarak proposatu duelaik uh, entxego hori, ah. zuinte esatia zinen? Ba, Dehiak ursian ginen, garaziko uh, sendikataikin um, bat zen uh, proje kloxet eztentzu zen hori. Ta ortik abiatu zen hene kusmuldia. Mm hori -hmm. uh, uh, bidar uh, egiko botatekin hek uh, deitu zuten sendika, eta janmerna roiak berdu zen, ordean sekretaria. Haikin ginen uh, hiru laborari deitu zuten, ta proje kloxet Na hua, etzen ursa, martxan zenta uh, parrezo zen, izotelefona parrezo, eta hann ezta pasten. Gio, utzinginen, eta hok labontxagamara, labo, Departamento Ndukoak, de hartu zintxegi da, eta gio, GPSako molde horrekin. Beaz, entxeatu zu, uda hontan, uh, ardi eta behi? Ardi eta behi, ba? jaba. Eta nola hibili da? Ba, ibili, behar den lekean daia. Eta, <laughs> bon, bon, nik udan balta maietza eta salbu, ta, buhulia eta urria salbu, arzain bat. Ta arirez ari dako portablean. Eta ordean, aizio aida. Guga lapidea frango ahundia du, fe, enetako zurek. Ta aniz lan o. Eta ordean lan la ota demotxarra ez du bela atxemaiten ardiak. Eta hartakotze aizio da. Aizioa da. Untxa ibilida, ez da panaik izan, bateria usteiz, omen izan direla batzu... Ah, Pana ukan du, bateria galdut, erdian. Agaldu, argunta? Agaldu, debisatu da eta ez dut kasuin, uste nien, azkarro goa inazutela, bateria galdut, ordean ez du maiten GPS-ak. Beste naz, kontentzira sistemaz edo? Kontentiz presioa pixkat, apaltzen baute hobe. <laughs> da, eh, boste bakotxa behar da, gondatu. Nemizko urtean, gio, abonamendia da, kario. E, Lemizko hortian, berreinta, berreinta mar kolierat, bona mendia beste beste. Mm -hmm. Iho hortuziz behar da, beste kondatu, hori da. Hortengo eh, esperientzia kusita, elduen hortian behiz eh, hartzeko prest? Hort ba, dira, hore, yeah. ez du hau taik. <laughs> Na, nik konten izbeste izan ba. Yeah. Batzok erten aldute, hori bon, erresta suna da, mendirat ba, ba. ez gehiago joaiteko da? Ez, eh, berda segitu. Ez du erten hartia denez edo... Berda segitu eta ardia berdoa alapidia men, numetik. numaitik. Mm -hmm. e, egeria da, nik egeria ardian etxemeiteko. Ta goiz asteritan albada it, nu, itzulia, goizetan uh, dufiz, eta asteritan sekula alapidia unua art, art, artia baute ez gira abian. Gero, uh, laborari guziek uh, erabiltzen dute hori, ez da teknologia berrietan uh, uh, aditua izan behar? Ez ez ez. Aizete da ba. Ez ez. Eh, nik arzaina, dutan azaina badua din puskatet, egin eh, Numaitik. <gülüyor> Askiz inple da erabiltzeko? Hababa, hababa. Ba, ba, Egoa, portablean. Han izien dut jarria dira. Eh. Ez ez. Ara, uh, seiz izte ipak aldean hori eh, erabilirik, pentsatzen duzu beste batzu te esatuko dira? Bo, ez dakit. Hemen eh. megarazin eta bai aski. Ala pideak aniz bideta bauzte ba hor lano guniak, Ez da nitz, gure alegdiat, horretet, aurakotzu urkulu, nah, ez badala noi gai jo da beti, gudien ez dakit. Ma lano ba delaik? Aijo da, aiz ere, aiz Ebe mil eskar, leku kotasunagatik. Bon, egzizurei.